«Пусте! Він нині з Маришкою в Астрахані чувати, і його, кажуть, незабаром спіймають!» Сказавши це, московський чоловік мимоволі зупинився і злякано поглянув навколо. Він помітив знову незвичний рух серед веслярів і почув зловісний шум води. На поверхні Дніпра знову заскакали біленькі зайчики, а нижче пінилась і вирувала скажена ріка». Великий, довгошиїй птах з довгими ногами, схожий на чаплю чи на журавля, перелітаючи через Дніпро і, налетівши на вируючий гребінь, злякано шарахнув бік і безладно замахав у повітрі своїми незграбними крилами. Попереду безстрашні стрижі так і черкали крильцями та ніжками поверхні оскаженілої ріки. — До стерна, соколята! — почувся знову гучний голос стерничого. Московський чоловік знову чепився у кочет. Його товариш у голубому охабні з червоними китицями припав до сидіння. Чайка здригнулась, нахилилась, ткнулася носом. Дніпро, здавалося, дзвенів. Сурський, це два пороги, сказав сивоусий козак, ніби потішаючи московських людей. А незабаром лоханський дзвонець. Справді, скоро поминули пороги Лоханський і звонецький з тою ж осторогою. Та попереду лишалося їх ще багато, і найстрашніший з них не — ненаситець. Дніпро, хоч і який зараз страшний, був надзвичайно гарний. Цього не могли не помітити московські люди, яких служба царська закинула послами в цю дивну черкаську сторону. Нічого схожого на цю ріку вони не бачили у своїй московській державі, хоч і поблукали там по всіх усюдах. Та які в них ріки, особливо під Москою, нікчемні, непутящі. Ще туди-сюди ока ріка, а все ж не така, як Дніпро. Бачили вони і Волхов ріку в Новгороді, і ріку Велику в Пскові. Тільки й слави, що великою називається, а великого в ній нічого немає. Волга — це справді велика ріка, велика і широка, наче те море. Недарма про неї пісні складають, морем хвалинським називають. Богатирська ріка, що й казати, велетень. Бачили вони і Єнісей, і Об, великі ріки, гарні, тільки холодні, непривітні. І все ж Дніпро кращий, вельми гарний, але й страшний. Попереду щось реве все грізніше і грізніше, і тягінський поріг проскочили, а попереду знову реве. А це що реве там, пане отамане? То дід реве. Який це дід? Дід, не наситець, у здоровенна горлянка. «А що, гірший за всіх?» «Та найгірший, такий, татарюга!» Попереду з'явилися зубчасті скелі, що пасмом простяглися від одного берега Дніпра до другого. Вода, стиснута камінними велетнями, виривалась і кипіла, щоб знову ще з більшою швидкістю впасти з висоти в безодню. Стояло таке ревище, що не чути було голосів стерничого і веслярів. Над самим порогом здіймалася водяна пара, і в ній єскріла і мінилася веселка. По тому, як ішла чайка, відчувалося, що її несе надзвичайно швидка течія. Чайка навіть не здригалася, не встигала. Усі робочі сили її, стерничий отаман, ветлярі і решта козаків, як клешні вчепилися вдовге з широкою лопатю правильне весло. Голосу отамана не чути було, а видно було лише його рот, який що хвилини розкривався під рудими вусами, і очі, що втупились кудись уперед в одну цятку. Цятка та, фатальний прохід, страшна паща між камінними зубами, треба було спрямувати чайку в цю пащу, в саму її середину, щоб не черкнутися об гостре бокове каміння. Сивусий козах, поглянувши на московських людей, показав на небо, ніби кажучи, ну у москалі моліться одна надія на небо. Москалі зрозуміли його німу мову і впали на коліна. Та й халагідна, хоч і брудна Москва ріка, в цю мить здалася їм такою дорогою, що вони ладні були проклинати той нещасливий день і ту годину, в яку покинули береги свого рідного, священного Йордана. Хіба ж для того вони хрестилися у святій воді Москви-ріки, щоб загинути в цій клятій черкаській річці. А у них же там жінки, діти, родичі. Не бачите їм уже рідного краю. Чайка здригнулась. Провалилася кудись. Вони попадали і заплющили очі. Їх облило водою. Ой, Господи, прийми дух мій з миром. Усе загинуло. Сьому кінець вони потонули. — Давайте, панове москалі, молітесь Богу, проїхали не наситись. пролунав раптом над ними знайомий голос.